Знала вона й те, що її костя десь там далеко, на їхньому Рашенському далекому сході, де вирішує свій бізнес проблеми. А втім це може на краще, бо захотів би мандрувати разом з нею по цій екзотичній країні. На цьому прийомі Таумі була дорогоцінною річчю для огляду, але до цього вона вже звикла пан такий то, дружина такого-то. Вечір готелі, точніше ніч, за вікнами далекі вогні. З річкою Дніпро і ще якось казали, це по-грецьки Борис. Гаразд, сатра запитає, якби вона колекціонувала річки, які бачила, і готелі, в яких ночувала ви самотні цієї ночі, якби вона колекціонувала ці запитання, якийсь певно їхній бізнесмен, здається, казали депутат їхнього парламенту, тут теж є парламент, так звернувся сьогодні, точніше вчора. Вона вміла зневажливо посміхатися, ледь-лед зневажливо, і читати у відповідь мовчазне. «А хто ти взагалі така?» І це було чистісінькою англійською. Міс Рембел, зверніть, будь ласка, увагу на номер 16. Чарівна дівчина – майбутня суперзірка світу моди. Її беруть за руку, і вона відчуває щось вкладене в долоню. Ледь-лед загинають її пальці. Молодий, доволі вродливий чоловік із твердим поглядом поспішно відходить. У руках у таумі маленька, зовсім маленька коробочка. Куди подівся цей чоловік? Це що, був підкуп? Спроба підкупу? Покликати організатора, голову оргкомітету? Чи голову журі конкурсу? Голова журі вона сама. Їй нараз старували, робили дорогі супердорогі подарунки. Та у мене сумніва, не сумнівається. Такий дарунок у маленькій коробочці цього разу. Подивитись, ні. Хоча не виключено, що там справжній діамант. Там іде до містера, який очолює фірму, що проводить конкурс, просягає йому коробочку містер Васковський. О, містер Васковський. сорі, хтось помилково вклав у мою долоні це, можливо, не помилково? Можливо, я навіть певен, вам просто подарували на знак глибокої поваги. Ви перелина нашого конкурсу, на яку повинні рівнятись, милуватись, така честь. Ця річ належить вам. Ні, містер Васковський, я знаю ціну подарунків. Не ображайтесь, будь ласка. Не ціну в доларах чи євро ви мене розумієте. А вже ж, містер Васковський її розумів. У його холодно захоплених, застиглих очах таумі прочитала запитання. Дурепа чи прикидається? Чи веде дур? І відповідь у тих же очах, очках. Не дурепа. Дурепи багато не бувають. Такими багатими і знаменитими. Він відвів таумі разом з перекладачкою трохи в бік, відкрив коробочку. На її дні лежав невеликий, але дуже якісний, гарний, дорогоцінний діамант. – То як, міс Рембель? – Ви можете взяти цей подарунок? – Але це вас ні до чого не супов'язує, я вам гарантую. Певен, що містер, який вам подарував, зробив це з либини своїх щирих почуттів. Він радив мені звернути увагу на учасницю конкурсу під певним номером. На застигленому, вічливо застиглому обличчі перекладачки вперше промайнув живий вираз, живий інтерес, людська цікавість. Певно містер Васковський це помітив. Той пан зробив ставку не на той номер. Сказав так, мов би йшлось про кінські перегони. Справжній підтекст того, що вона почула, та вона почала розуміти наступного дня, коли відбувся передній перехід 32 модельок, 27 від регіонів, сказали їй, і ще 5 вибрані фірмами співорганізаторами конкурсу. Вона була ряд вишикованих довгонових дівуль і страшенно здивувалась. Серед претенденток на названня справжньої красуні суперкращої цієї загадкової України, не було жодної справжньої красуні. Були симпатичні, такі, що можна було назвати умовно вродливим. Були стандарти, звичайні обличчя, яких у будь-якій країні Європи, як у будь-якому місці Америці, зустрічалось мало не на кожному кроці. Але більше того, двоє дівчат були майже відверто некрасиві. На що ж вони сподіваються? І хто їх відбирав, подумала Тауні. Втім, усіх їх... Коли вони дивились на членів журів, серед яких, знала Таумі, були власниці модерних агентств, дизайнери, актори й акторки, навіть одна тутешня письменниця, композитор. Всіх цих дівчаток міс об'єднувало щось одне у виразі обличчя – очей. Таумі шукала слова, підходяще визначення і нарешті знайшла – запобіглива зверхність. Так, вони начебто й хотіли сподобатись цим відомим і, безперечно, впливовим дядечкам і тітонькам, від яких залежала їхня доля і місце на конкурсі. І в той же час вони знали, щось таке, що членам журі було недоступно. Що вони не вирішували. Та он ще раз перепитала про принцип відбору на конкурс. Позирки, насторожені містера Васковськи і його заступника. Відбирали на регіональних конкурсах авторитет на журі. Так само і під час відбору у фірмах, була відповідь. Тоді ця країна невродливих дівчат, подумала Тауна. І тут вона пригадала дівчат, котрі вручали їй в аеропорту білий хліб, коровай. Дівчата були вродливіші. І дівчата та жінки на вчорашньому прийомі, навіть офіціантки. Там і підклипала свою прес-секретарку, Ніколь. Узнай місцевих журналістів все про цей конкурс, тихо сказала. Геть усе і про цих Неофіційно. Зроблю, міс Рембель, сказала Ніколь, дивлячись на за закоханими очима. Щось не так, міс Рембель? спитав заступник голови оргкомітету. Вас щось тривожить? спитала висока напарфумлена директорка конкурсу. «Все так, дякую», – відповіла та вона. «Все гаразд?» Після цих оглядин її влаштували екскурсію містом. Зелене, чисте, воно їй сподобалось. Сподобались церкви Києво-Печерської лаври, собор Святої Софії, Свято-Михайлівський собор, Маріїнський палац, видна Дніпро-Бористен, з оглядового майданчика. Потім Таумі зажадала прогулятися сама. «Це ваша центральна вулиця? Кре-як-кре-тщатік? О, вері-гуд!» Вона йшла тільки у супроводі охоронці і перекладачки. А на зустріч їй раз за разом траплялися одна, дві, три, чотири, десяток, два десятки надзвичайно вродливих дівчат. Дві козник спинилися вражені. Щось сказали захоплено. Таумі почула своє ім'я. «Вони кажуть, це та сама Таумі Рембель!» Переклала їхній щепет перекладачка. «Таумі Рембель у Києві не може бути!» Таумі милостиво усміхалася. Подивилася на охоронців, зробила знак і підійшла до дівчат. Одна з них простягла їй долоню. Таумі зрозуміла, що треба ставити автограф.